Dragostea unei mame Poveste italiană A fost odată o văduvă Și toată bucuria ei era o fetiță de 5 ani Durdulie Frumoasă și tare ascultătoare Dimineața Stătea cu minte în grădină și se juca cu păpușica ei Îngânând tot felul de cântece născocite de ea După amiaza Căuta să-i dea mamei și cât un ajutor la ceea ce era și ea în stare. Mai sa o pierdea din ochi și în fiecare seară cânta cât un cântec de leagăn. Așa o obișnuise de când era mică de tot. Iar cele două își duceau tehnit zilele și nu aveau de ce să se plângă. Dar iată că într-o zi, pe când mama era obosită de grijile casei, a văzut trecând prin grădină un iepure alb de o frumusețe rară. Alergă după el să-l prindă, dar iepurașul se furișă pe sub gard și fugi mai departe. Fetița se luă după el, fără să-și dea seama că ieșise pe poartă în afara grădinii și iepurașul se făcu nevăzut în pădure, iar fetița se pomeni alergând orbește după el. Când s-o strige biata maică să la masă, fetița dispăruse. O jale pomenit o cuprință să pe biata femeie Și cum nu avea de ales să luie după urmele fetiței În nădejdea de a o găsi Și dacă fetița se rătăcise, se rătăci și mama ei Zdrobită de durere și oboseală, se opri și se așeză pe buturugă Și stând acolo, îi se păru ca o dovoce Vrei să știi încotroa a luat-o fetița ta? Vreau cum să nu vreau dar cine ești tu? Eu sunt ziua. Și dacă îmi cânți măcar un cântec din cele pe care le cânta fetița ta în timpul zilei, îți arăt pe unde a luat-o. mai de cântat nu avea chef, biata femeie, dar de nevoie a îngânat și a își mai aducea aminte de la fetița ei. Ei bine, a luat-o pe drumul acela. Merse ce merse, biata femeie, până ce s-a înserat iar. Dar de fetiță tot nu a dat. Și din nou s-a așezat pe o să se odihnească. Și din nou un glas a întrebat-o. Vrei să știi încotro a luat-o fetița ta? Cum să nu o vreau, mă mai și când întrebi. Atunci cântăm trei cântece, din cele cu care o adormeai seara când era mai mititică. Eu sunt seara și îți voi spune în ce direcția să o iei mâine dimineață, când te vei trezi. Și mama printre lacrimi mi a cântat trei cântece serii. și-a adormit plângând și cântând, iar a doua zi, în zori, a luat-o într-acolo pe unde i seara și-a ajuns ea în fața unui râu secat și nu a știut ce să facă, dar de-îndată a auzit din nou un glas. Dacă ții cu adevărat să-ți găsești, fetița, umple albia cu lacrimile tale și te voi trece de partea cealaltă de unde a luat-o și ea? Și auzind de acestea, de bucurie și de durere, mama plânsese într-atât, încât nu a trecut prea mult timp și s-a umplut albia râului cu lacrimile acesteia. Și râul a trecut-o de cealaltă. Iar acolo a dat de stâncă. Și stânca i-a vorbit și ea. Dacă dragostea ta pentru fetiță este atât de mare, suflarea ta va fi atât de caldă, încât să facă să răsară flori, din piatră seacă. Și mama disperată suflă cu căldura asupra stâncii. Deodată văzu în fața ei tufă întregi de gălbioare, viorele, violete și ghiocei ici colo. De bucurie, stânca i făcut semn pe unde să o ia ca să și întâlnească fetița. Și femeia a făcut întocmai tocmai, îi urma sfatul. Și merse, ce merse până ajunse în fața unei colibe. Istovită și fără puteri, căzu la pământ. Când își reveni, în fața ei apăru o bătrână, urită ca o vrăjitoare. O privi cu ochii răi și încruntați și îi zise. Cum de ai ajuns până aici? M-au îndrumat și pe mine ziua, seara, râul și stânca. Mă tuși că nu știi cumva unde ar putea fi fetița mea? Ba, știu. Ce trebuie să fac ca să-mi spui? Ai făcut destule ca să dovedești cât de mult o iubești pe această mitutică. Și mie mi-a fost dragă și de aceea m-am prefăcut într-un iepuraș și ți-am răpită. Dar nu am cunoscut atunci sacrificiul tău și nici că vei fi în stare să îndur toate încercările ca să ți o capeți. ia un înapoi, e fata ta! Și zicând acestea, se făcut nevăzute și ea și coliba ei. Și în fața mamei, năucite de atâtea și atâtea spaime, prin câte trecuse, a apărut fetița ei durdulie și frumușică, care îi sări de gât și o întrebă senină, ca toți copiii care nu vor să recunoască când au făcut o posnă. <gântu -i> Mamico, mai când mergem acasă? Ați ascultat Dragostea unei mame, poveste italiană, în distribuție. George Ivașcu, Anemari Ziegler, Ruxandra Sireteanu, Bogdan Caragea, Sorin Gheorghiu și Ioana Chelaru.